Två lappkubbar sitter i en kåta och efter en stund så säger den ena lappkubben såhär till den andra Hörter du kärn? Oh, oh, om, om jag sätter på din kärring, blir vi släkt då? Nej, nej, sen andra, vi blir kvitt